Lucian Blaga, Cimitirul Roman. Huliți au fost romanii de unii învățați din vremi mai nouă că metafizică n-ar fi creat ca alte glorioase seminții, doar apeducte, colisee, foruri, drumuri, eterna urbe, castre și troiane de hotar. Huliți au fost romanii că numai case ar fi clădit cu atrii primind de sus lumina și avertismenții în pepraguri, cave, canele. Deci ți-ar fi dat să ajungi odată la Roma și adânc în țară, prietene, pe via apia de pierde. Ai înțelege atunci ce nedreaptă-i cumpăra cu care oamenii, popoarele, virtutea unul altuia și inima și-o cântăresc. și ai vedea un drum care se duce. Se tot duce în peisaj, piatră cu piatră potrivind, un drum flancat de-a stânga și de-a dreapta, de sarcofage, urne, mauzoree, păstrând cenușă, o seminte adăpostind. Așa vedeau romanii drumul. Orice limite înfruntând în marea împărăție a vieții înainte, prin moarte... Sădită în șiruri de două părți. Cei ce la umbra chiparoșilor în sarcofage dorm, Ascultă sunetul de scuturi și de lănci, Marșul cohortelor, roțile de care, nechezul cailor, Acestea toate la rândul lor acum nu mai sunt. Dar morții cei mai vechi, Aceia mai ascultă la drumul, care sună pe pământ. Așa închipuiau romanii cimitirul. Un drum flancat de două rânduri de tăceri. Aceasta e metafizica romană. Un drum. Un drum ce înaintează printre morți, nu printre vii.